Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya waseydil mursalin. Amma ba'd. Rabb işrah li sadri ve yessir li emri ve halk luqdatan min lisani yafqahu qawli deyir ki ümmetlə günahlardan məqsəd, yəni bunu keçməkdə məqsədimiz odur ki günah, günahlar bütün sıxıntını, dərdi, bəlanı, kədəri İnsan üzərinə çəkir və xeyri bərəkəti həmişə deyil, insandan uzaqlaşdırır. Kəmə ənəhə min aqval əsbəbul cəlibə, necə ki deyil, deyil böyük səbəblərdəndir ki, günahlar çəkir insanın üzərinə bəlanı, bədbəxtçiliyi, acı, ağrıdıcı qədərləri və şəmət ədə, insan əadə, düşmənlərin insanın üzərinə toplanmasın. Aydın, Ümumiyyətlə, burada bir məsələ var, acı qədər məsəl Acı qədər ümumiyyətlə Allah subhanətə alə göndərdiyi bəlalar Bəlalardan məqsəd İnsanların Dərəcələrini yüksəlməsidir Ən ana məqsəd odur ki insanların dərəcələrini yüksəlməsi Yə, Günahlarına görə də gələ bilər Yətta günahlarına görə Gəlsə belə Oradan yenə məqsəd nədir? Yenə dərəcələr yüksəlir Yəni günahlara görə insanlar kəfəri olur Yəni o Başqa bir tərəfdən baxanda nədir? Yəni insanın dərəcələrinin yüksəlməsi şək yox ki, bu üsəmməyə aiddir, bu möminə aiddir, amma kafirlər üçün Allah Subhanahu onca ancaq nə olaraq göndərir? Əzab olaraq və bəla olaraq onları zəllə etmək üçün göndərir. Və <coughs> ağrızcı qədərlər ümmətlə yəni dedik ki, insanın günahlarına görə günahlarına görə də ola bilər ya yəni, günahlardan kəffarət olması üçün də ola bilər, insanın təmizlənməsi üçün də ola bilər və yaxud sırf da sırf insanın dərəcəsinin yüksəlməsi üçün də ola bilər. Aydınlıq qardaşlar, yəni elə bir ki, dərəcələrin yüksəlməsi də yəni iki qismdir. Bir elə bir insanın günahı yoxdur, sırf gəlir onu dərəcəsini yüksəltmək üçün, bir də gəlir günahlarına kəffarə olmaq üçün. O kəffarə özü nədir? İnsanın elə bir ki, dərəcəsini ki bir dən alim olur. <gülüyor> buna bir dənə ölür Olacaq bir dənə uşağı ölür Və oturub ağlayanda gələ buna deyirlər ki Ağlama, Allah Subhanallah qədəri deyil, səbirli ol Və həmin insan deyir ki Mən deyir, uşağa görə ağlamıram deyir, mən, onu, mən deyir, günahlarımı görə ağlayıram Çünki deyir, əgər günahlarım çox olmasa idi Allah Subhanallah Mənim günahlarımı yumaq üçün bu sıxıntını mələ göndərməzdi Mənim hindi ağlamağım Vaxtı ilə ağlayabilmədiyim günahlarımı çağlayıram O keçdir işte, Hə? Yəni ki, bu zəncirbari Elə bir ki, yəgər insan Məsələn, Allah subhanət halə qorxsa Allah subhanət halə çəkinsə Yəni, o qədər onun Elə bir günahlarına kəffarə olmaq üçün Bəlalar gəlməzir Və Allah subhanət halə səbəb olaraq Məsələn, o adamın övladını alır O adamı sıxıntı verir Və dinləyə bilirsiniz ki, hətta bir insan Ayağına batan tikan belə Nədir? O günahları üçün Kəffarədir Və əmin adam deyir ki, mən deyir, o vaxtı deyir, ağlaya bilmədiyim günahlar üçün ağlayıram. Əgər vaxtında deyir, həmin günahlara görə ağlasaydım, tövbə eləseydim, Allah Subhanahu taala deyir, buyur, mənim o günahlarını bağışlama üçün. Yəni əzizlədim olmazdı. Yaxşı. Yəni sıxıntılar, əsas sıxıntılar ana mənbəyi nədir? Günahlardır. Sonra şeyx gətirir ki, Və min uqubəti zunub ənləhə tuzilin ni'am və təhullin niqam Və günahların acıq aqibətindəndir insana vurduğu zərərdəndir ki, günahlar insandan nimətlərin getməsinə və Allah subhanətə olanın elə bir ki, intiqamına tuş gəlməsinə səbəb olur. Fəmə zələt anilə abdi nimətin illə bizən və qulun əlindən elə bir çıxan nimət yoxdur ki, onun səbəbi günahlar olmasın. Və onun başına gələn elə bir üsibət yoxdur ki, onun səbəbi günahlar olmasın. Bəla yoxdur ki, onun səbəbi günahlar olmasın. Kəmən qalə Ali radiyallahu anh, necə ki, Ali ibn Əbi radiyallahu anh buyurur, Mən əzələ bələn illə bizən bin, bəla ancaq və ancaq günaha görə enir və və lə rüşiyə illə bir tövbə və şey, bəlanın da qarxmasının ən böyük deyir, amilidir, tövbətdir. Və qadxaləlləhu tealə, Allah s.ə.q. Quranın kərimdə buyurur Və mə əsəbəkun musibətin fəbi məkəsəbət əydikum Sizin başınıza gələn musibət öz əllərinizlə qazandığınız bir günahların ücubatındandır Və ya afan kətir, elə Allah s.ə.q. deyir, bunların çoxsusun siz üçün keçir Aydındır Yəni Allah s.ə.q. insanlara elədiyi günahlara görə o anda bəla göndərsəkdir Yer üzərində demək olar ki, insan qalmaz Amma Allah s.ə.q. insanlara möhlət verir insanlara səbir eləyir. Hətta Allah Subhanahu taala keçən dəstlərdə ki, yəni Allah Subhanahu kafirlərə də səbir eləyir, münafıqlara da səbir eləyir. Allah Subhanahu taala səbri böyük. Hətta yəni münafıqların cədvəlinin gizlənməsindən səbəb Allah Subhanahu taala elə bir ki, qullarını örtməkdir. Bəlkə insan tövbə eləyər, bəlkə insan qayıdar. Yə Allah Subhanahu taala insanları ifşa etməyə və ya onlara bəla göndərməyə Allah Subhanahu taala tələsmir. Fa xbar Allahu Taala ennehu la yughayyiru ni'matahu allati an'ama biha ala ahadin hatta ki Allah Subhanahu taala hec yəni qulun elinde nem, olan nemeti durub durarken elinden almir qul öz nefsini dəyişir öz halını dəyişir yani nemətdən günaha meyl elir və ondan sonra da Allah Subhanahu taala deyir o neməti ondan çəkir Fəyugayru <feyugayru>, ta'atullahi bilməzsəyə Allah subhantala olan itaati həmin insan günahla dəyişir Və şüklü küfürlə dəyişir Allahın razılığına aparan səbəbləri, Allahın qəzəbinə dükkər olan səbəblərlə dəyişir Və idə qayyərə huyyir aleyh və deyir o adam da dəyişərsə ona qarşı da dəyişilər Necə müamilə edirsən, eləcə də müamilə olunursan, nə əkirsən deyir, onu da biçirsən təmətədiyi nütudən Və cəzəən və huqqan və mə rabbukə bi qalləmin lil'abid Və Allah subhanət hədə deyir, heç vaxtdır öz quluna deyir, elə bir ki, zülm eləməz Qulun, yəni Allah subhanət tərəfindən ona gələn zülm, onun öz əlləri ilə qazandığı günahların hətta hamısı deyil Yəni onun çox cüzü bir hissəsidir Əgər hamısı gəlsək deyil, qullar hamı həlak oladır Sonra şeyx gətirir keyfeyn geyra məasiyətə bitaatillahi geyrəllahu alayhi insan əgər günahı nemətlə dəyişərsə, sonra günaha meyl eləyərsə, Allah subhanu elə bir xəstəliklə əvəz və onda keçmişdə ikən bulunan izzəti, hörməti Allah subhanu taala zəlliyə çevirər. Necə ki və həmçində bunun əksi Həmçinin də bu nöqtə, əgər kim günahdan elə bir ki, ibadətməyə meyilləyirsə, itaətə meyilləyirsə, meyil Allah Subhanahu taala onun elə bir halını gözəlləşdirər, elə bir zillət halına izzət halına qaldırar. Necə ki Allah Subhanahu taala Quran kəlidə buyurur: "İnna Allaha la yuğyiru ma biqawmin hatta yuğyiru Allah, Allah Subhanahu taala o qəbəlin halı dəyişməz, ta ki deyir, o qəbəllər, o insanlar, o cəmaətlər öz halların dəyişinə qədər. <coughs> وفي بعض الايثار الاثار الالهيه عن الرب تبارك وتعالى انه قال عزتي وجلالي لا يكون عبد من عبادي على مريب ثم ينتقل عنه الى ما اكره ان تقالت له مما يحب الى ما يكره فديير كه غلن الهي اثرlerde gelir ki Allah subhanahu wa taala buyurur ki eğer benim kullarımdan herhangi bir kul benim sevdiğim bir amel üzerinde olarsa mənim sevdiyim bir əməldən sonra o insan sevdiyim bir əməldən sonra həmin insan mənim sevmədiyim bir əmələ meyli eləyərsə, yəni keçərsə, mən də onun həyatını, sevdiyi həyatını, sevmədiyi həyatını çevirərəm. Həmçin deyir, və lə yəkuna abdun min ibadə alə mə əqrah, sümmə yəntəqilə anhu ilə mə uxib, illəntəqaltu ləhu min mə yəqrahu ilə mə yüxibdir. Və həmçin də bunun tərsi, Allah Subhanahu taala sevmədiyi şeylər üzərində qurarsa, günahlar üzərində qurarsa, sonra həmin insan həyatını çevirlərsə, Allah Subhanahu onun həyatını çevirə. Sonra şeyx gətirir ki: "ومن عقوباتها أن من deyir, günahların acıqibətindəndir ki, günahlar günah sahibinin qəlbində bir qorxu olur la tarahuhu illa khaifan mar'uba fa cox vaxt isən onu eğer sənə basirat gözün açı olsa, sən onu qorxu içərisində görsən <coughs> və, və deyir Allah subhanahu təala bir qaladır möhkəm bir qaladır alınmaz bir qaladır və kim o qalan içərinə gedərsə artıq bütün fitnədən fəsaddan özünü hasarlamış olur Və yaxud, həmçinin deyilə, Allah subhanətlə ibadət eləmək, itaat eləmək Allah subhanətlə olan ipindən yapışmaqdır Və o ip də elə bil ki, insan dənizdə bir fırtınanın içindədir, sağa fitnə, solu fitnə O ipdən insan nə qədər möhkəm yapışsa, o qədər insan elə bil ki, nəcata yaxınlaşır Yox, insan əgər boş yapışsa, səhlənkərcasına yapışsa, şək yox ki, elə dalğaların qabağında o insan durabilməkdir Disə qardaşlar, şirelər gələndə ən birinci hansı ağacları çıxardı? Hə? Quru ağaclar. Yəni quru ağaclar, ölü qəlblər, onların hərfi olanlar və belə-belə ağacları çıxartdı. Amma möhkəm ağaclar var ki, ola görəsən ki, heç bir şey eləyilmi. Yaxşı. Deməli belə-belə. Sonra <coughs> şeyx deyir ki, kim qəlanın içinə girərsə artıq Belə bir keşfin əsasdan hətta qorxudan özünü qaranteləmiş olur. Və mən xarici anhu əhatət bel məxabif min kulli cənib və kim dediy o qaladan bayrət çıxarsa deyil bayır qorxun əcayib şeylərla doldu və o insanı əhatə eləyir. ata Allah in qələbəs əmnən. Və kim də Allah subhani ibadət eləyirs, itaat edərsə şək yox ki onun qarşısına çıxan bu qorxun şeylər onun haqqında deyə çevrilər. Və kim də Allah s.q. asi olarsa və onun əminəmanlığı, onun qorxuduğu şeylərə çək bilər. Fələ təcədül asi illə və qalbü kənnəhü beynə cənəhə-i tayir Və hər bir asi, Allah s.q. E, asi olan insanın qəlbi elə bir ki, quşun qanadları arasındadır və yaxud elə bir ki, bir yerdən sallanmış bir vəziyyətdədir, indi çıxar, bu da geçir, qorxu içərisində olur. Hətta belə insanlar hər bir yəni, həyatda olan hadisədən qorxurlar. Əgər, məsələn, külək gəlsə, qorxulla, evlərin dağıldacaq, su gəlsə, görsən, qorxulla, evlərin su basacaq Yəni, bir dənə problem olan kimi, sıraz o insanlar, yəni ki, özlərinə şamil edirlər Yəni, elə bilirlər ki, məsələn, e, necə deyərlər, xain xoflu olar Yəni, qardışlar, yəni, onlar həmşə öz özlərindən <coughs> qorxullar yəni. Necə, Allah subhantal deyir Onlar həmşə deyir, hər bir münafiqlər barisində Allah subhantal buyurur ki, münafiqlər Ə, həm hər bir pişqırığı, hər bir eləvi ki müsəlmanların yəni qəzəbini və yaxud müsəlmanların arasında olan hər hansı bir dəyişiklik haldan qorxurlar. Qorxurlar ki, müsəlmanlar yalan yəni bir yerdən yaşayacaqlar. Fəman fə Allah əmənəhu min kulli şey ümmətlədiyikim Allah Subhanahu taala qorxarsa, Allah onun xaricində bütün şeylərdən onu əminəman eləyət xatircəm eləyər və men ləm və men lan yaqə fillahə əxaf əxafəhu kulli şey və kim də deyir Allah subhənu təala dən Allah subhənu təala başqa şeylərin qorxusun onun sağlam qəlbinə salar. Sonra şeyx gətirir ki vəminə -hə, qubətə -hə, anə -hə tuqil vahşətəl azimə fi qalb fi qalb feyecəl muzni Və şeyx kişəmir ki Allah spontala günahkarın qəlbinə soyuqluq qoyur, qaranlıq qoyur, bir vəhşət qoyur <coughs> və bu vəhşət e, nəticəsində də o günahkar insan özünü rahat hiss edir, neyinsə çatışmamazlığını hiss edir. Və qatil vəhşəti beynəhu və beynə Rabbihi və həmin bu çıxıntı görürsən ki, bu qaranlıq, bu soyuluq onunla öz rəbbi arasında olur. Və baina al və baina nəfsi Allah Sübhana yaratdığı insanlarla onun arasında da olur. Və kulləmə katrezun işdə də vahşi günahlar çoxaldıqca bu insanın bu elə bir ki soyulduğu, bu insanın elə bir ki sərtliyi getdikcə çoxalır. O əmrul əyşi əyşi, əyşi müstəvhişinəl xayifin və an ətə haytədir həyat onların həyatıdır. Və diyabul və ən gözəl həyat da kidir elə bir ki möminlərin Allah Sübhana və Teala Ya Allah Subhanahu taalanın mehriban davrandığı kimselerin hayatıdır. Fele ufak qara al afil wa wazana beyna lazzatil ma'siyya wa ma tuqi'uhu min al-khaufi wa al-wahsha ayati gunahla gunahkar insan. Gunahdan əldə etdiyi ləzzət qarşılığında tapdığı qorxuya və ya sıxıntıya baxsa wa ma tujibuhu Onun qarşılığında, ləzzətin qarşılığında tapdığı sıxıntıya baxsa, ağlılı insan heç vaxt ona ona dəyişmələr. Ayınlı qardaşlar, ağlılı insan heç vaxt onu ona dəyişmələr. Necə ki görsən, məsələn, gədilə içki içirlər, başdan nə qədər problemlərdir. Bir anlıq ləzzət görsən ki, insanın başa nə qədər problemlər açır. Və ya xod narkotiklə məşğullurlar, və ya xod oğurluqla məşğullurlar, və ya xod zina ilib, O qədər insanlar olur ki, cinayət, o cinayətə onun ailəsi dağılıb və yaxud o insan hər hansı bir xəstəliklər tapıb və yaxud o insan özün məsələ gəlib həmin o qadının qola məqrəbəsi öldürüb aydın qardaş da yəni günahdan sonra o ləzətdən böyük daha sıxıntı olur ona görə də ağlı insan gərək bu məsələdən uzaqlaşmağa çalışsın sonra burada bir balaca şey qalır onu da oxuyaq inşallah putaraq deyir ki, sirrul məsələ bu məsələlərin sirrinə gələndə ənə taatə tujibül qurb min, min, min Allahü subhanə və teala itaət ümumiyyətlə deyir insanı Rəbbinə nə niyir? yaxınlaşdırır De, günahlar da insanı Rəbbinə nə niyir? uzaqlaşdırır və insan fitrətində belə bir şey var ki insan həmşə onu yaxın olanı daha çox sevir ayında hətta bir sözü var ki yaxın qonşu uzaq qohundan nədir? uzaq qohundan deyir Yaxşıdır. Kam azdə dalbu udu el vahşa o, yəni ee uzaqlıq çoxaldıqca insanın elin soyuluğu, insanın o şeyə qarşı olan sərtliyi də getdikcə çoxalır. Məsələn, adi bir adamı zəng eləmişsənsən, dostu tanışdır. Nə qədər tez zəng eləsən, o məsəl təbrik eləsən, arada elə ki, şey halın keçin xəbər olsun, o qədər sənin üçün asan olur. Amma eləmədikcə günü-günə çatdıqca artıq elə bir ki, çətinləşirsən. Və hətta bu insan və zəng eləyərəm deyə deyəb, görsən ki, həmin adamla insan tamamilə əlaqəni kəsir. Yəni, o uzaqlıq, o məsafə insan elə bir ki, vəhşətin, insan soyulluğun, insan səhdiyin getdikcə artırır. <gülüyor> <gülüyor> və inkənə müləbisən ləhu qarəmin həyər yaxın olsa deyir, və yəcədə un və qurbən beynəhə və beynəmə yuhəyib. Və bu da insan getdikcə elə bir ki, o yaxınlıq insanın elə bir ki, səbəb olur ki, insan o insanla mehriban olsun və insan öz rəbbinə yaxşı olsun arası <gülüyor> və in kana ba'idan fa in kana ba'idan və vahşə səbəbi insan da uzaq olduqca dedi ki səddi yaranın soyuqluğu yaranır insanla varmaq istədiyi məkan yer insan arasında bir hicab yaranır <gülüyor> və kulləma ghalazəl bu hicab da qalınlaşdıqca deyə vəhşət <gülüyor> və də artır fəl qafilətətuci bil vahşə və qafillik də vəhşətə səbəb olur Əşaddimün al-mahşəti və əşaddü minhə Şək yox ki, bu sadəcə bir misal idi. İnsanı insandan uzansa, uzaq ça misal. Görün günahların elə bir ki soyuluğu insanı öz rəbindən necə uzaqlaşdırır. elə ki ibadət edəmməyi başqa məsələlər qalsa nədir, insan ibadət edəmməklə yanaşı Bu həyatını biraz da günahlarla doldurarsa, bunun elə bir ki soyuluğu getdikcətdən artar, artar. Və əşəddə minhə vəhşəti şirkə və kufur Və getdikdə bu vəhşət qalınlaşır Bu səhdi, bu soyuluq qalınlaşır Nə ilə? Şirk və kufur Və la təcədə əhədən yuləbisi şeyən min dəlikə İllə ya'lu minəl vəhşəti Bihəsəb mələbisi minhü Və helə bir insan yoxdur gedir Bu vəhşətədi qərq olsun Bu səhdiyə qərq olsun İllə ya'lu minəl vəhşəti Bihəsəb mələbisi və onun ələvi ki, uzaqlığı qədər də o insan vəhşiyyət dəfur və təalül vahşiyyəti vəcəhu və qalbəhu və yəstəv və deyir, bu insan da deyir, yəni belə bir insan istər-istəməz yəni, səhdi, o soyulu, o qaranlığı, o günahkar insanların sifətində insan deyir, hiss edir deyir. və belə insanlardan görsən ki, özü də insanlardan qorxur yəni qorxmur, özü də insanlara qarşı gözəl müamiləsi olmur Qoyulukluq olur və ya olur Və insanlar da istərsə, məhzəyəni həmin insana baxanda insanlar da Yəni Eyni o daşıyan hissəri daşıyırlar Və qal qal qalan da qalsın inşallah gələn dərsincə Və sallallahu aleyhi və sallam Aləni Nəbiyinə Muhamməd Və alə əlihi və sallam Və sallam